والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وصحيح البخارباني كده مستشريقينه او منکرین حدیث حدیث کم اعتراضات او شبهات او لطاقی کی یو شبہ او اعتراض ذکر شوهو شو. امام بخاری رحمت الله علیہ د خپل کتاب صرف مسوده کری خوا او دا غ رفع عمل صفه غړیناو جواباتو جوابات او اعتراض دو او دوي مشوبه چید صحیح البخاری اصل او مفتوط نشته لہذا قدی صحیح امام بخاری رحمت اللہ علیہ بانیسا اعتماد نشتا سباور و اعتبار ورلنیشته دا غیر معتمد کتاب دے مشکوک دے قدی شبہ اعتراض پوش ہوئی؟ اعتراض دا چې د دا امام بخاری رحمت اللہ لی دی کتاب صحیح دا اصل نشتا مخطوط نشتا دا اعتراض پا اصل پی رواقیزو او مستشریقینو کڑائی خباز کلی مگو د دا دینا متاثر شویری دی, دی, دی اولوی ملاح دا غا قلیبو نوسم پنیڈ کو یوٹیوب و فیس موجود دی چې غا الفاظ پوردو کے دا چې د امام بخاری رحمت اللہ لیدہ کتاب معاز اللہ دا سین الفاظ استعمالیں یہ کسی کنجر کی لکی ہوئی کتاب ہے دا دا امام بخاری کتاب نه دیں دا چتا یو کنجر انسان لکرے دیں نعوذ باللہ اصل مصدر د اشكالې سره کوم چې مستشرقینو ذکر کړي چې د دې کتاب څو نسخې نشته امام بخاری نه د لیکلې روستو خل کو د زاد نه د کتاب وغو منصوب منسوب کړي دي د دې شبهې لوبونه جواب ده چې په خبره کې خو زاربر شک نشته شی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خپل کتاب صحیح او دینه علاوه ته دا نور کم کتابونه دي په خپل لاسی دي کلی مسکره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر شو امام زهوی رحمت اللہ علیہ پسیر او من النبلاء کې ذکر کړای په دولسم جلد کې امام بخاری ویسن نفت جمیع کتبی سلاف مراتن ما اخبر طول کتابو ندری پیری لکلی یوزل اکتفان دکڑی بلکی دری پیری او امام ابن عدی رحمت اللہ لے ذکر کری داغر سال دا اسامی من روا عنہم محمد بن اسماعیل البخاری مم مشایخه دا اگر اویان نمونه ذکر کړي چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د خپل استادانو نو صحیح کې روایت کړای تقريبا 250 صحی دا رساله دا او دا کتابه مطبوع ده دا ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ صاحب د ال کامل نه ال فی الضعفاء په نهج الکده ده کتاب د ضعیف راویان په کې جمع کړي دغه ابن عدی رحمت اللہ علیہ ذکر کړي چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ د مسوودینا دا روایت مبیذین له نقل کړي او دا رفع صفا کړي او مخ کې ذکر شوې چې دا خبره ثابت ده چه د امام محمد ابن یوسف الفربری شرح د امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصل نسخه موجوده وکم چې هغه تخفل لاس دی ګلې او پاغی کړه ابو اسحاق مستغلی قولوم ذکر شو چه زه په زه پاغی کړه بعض بیازاد ہو. انو اغ هغه بیازاد موږ پر کډی دی او موږ تخفل ډک کډی دی او بیا محمد ابن یوسف الفربری نه دا شاګردانو په کثرت سره د صحیح البخاری را نقل کړي دی جواب باندې پوښوئ دویم جواب دا دی کړه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د صحیح اصل مخطوط فی الحال مفقودم نه او درمنګ پورې نګر ارسته نه نو دا دې ثبوت او صحت له څه نقصان او zarar نو ورګي داسې خود قران کریم اصل مخطوطم نشته کوم چې صحابه کرام رضی الله عنهم تخپلوا سوان دي لیکلو نو عمر خګربیا رشتني کیږي انکار حدیث سے انکار قرآن تک تہ خوب صحیح البخاری دا اعتراض کی چیز کی نه منم چې اصل نسخین شته ته چې امام بخاری په بخ خپل لاس باندې لیکلي نو د قران کریم اغه اصل نسخه موږ لوخې چې صحابه کرامو لیکلې او صرف قران کریم یا صحیح البخاری نه بلکې اکثر او ټول کتب قدیمه داغي اصل مخطوطات کوم چې مصنفین یې لیکلي او هغه شکل کې نشتاه سیرت د ابن هشام رحمۃ اللہ علیہ نارنگی الکتاب د امام سیبوی رحمه الله نارنگی د ارسطو چې کوم مناطق او فلسفې تیر شوی داغي کتابونه د امام رازی رحمت اللہ لے کتابونه ده دقی کتابونه یو اصل مخطوط نشتا با ټول علوم دفن کمی منا در ام جواب ده دی شبه او اعتراض داده چه امام بخاری رحمت اللہ لے دی خپل صحیح او جامع پا روایاتو باندی منفرد ننه زه معترض استا اعتراض ما ومنلو تسلیم می کوم چې اصل نسخه نشته خو موجوده چې کوم صحیح البخاری مولا مخالپروت نو پرې روایتونه باندې امام بخاری رحمت الله علیه منفرد نه دي استا خو اصل دشمنی د احادیث سره ده بخاری خو اصل تب مخالکه دی په دې کې چې کوم روایت دی په باندې امام بخاری منفرد نه دی بلکې د تمام او ټول نور ائمامه مخبلو مسنفاتو کې مخبلو اسانیدو سره ذکر کړي علاوه د یو حدیثنا ته صحیح البخاری چې څومره روایت دي څومره احاديث دي دا ټول نورو مسنفينو ائمامه د حدیثو تخبلو مسنفاتو کې تخبلو اسانیدو سره ذکر کړي علاوه د یو حدیثنا هغه یو حدیث ده کی امام بخاری رحمۃ اللہ, علی اللہ, اللہ علیہ په صحیح کې ذکر کړي رسول الله الله علیه و سلم فرمایي بینا انا نائمون بعضی نسخو کې دی بینا انا قائمون همداریکه چې میدان محشر کې وځو لاره یېم اذا زمره قرۃ حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم یو ورلابراشی چې زباغی پیژنم نو یو ملک او فرښتہ به زما او د هغه پیمنسک راشی نو هغه به ویاله ما فقلت ائ طالب <سؤال> الین نار وللہ ابد خلکو له ویجرازای روان شي وې زب ور لوام چې چرته د خلک بوزې ز خو پیژنم امتیان ميري وې دا ملک او فرښتہ به وی چې الله په ذات مې قسمی اور د جهنم له بوزم قول تو با شاء انهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یذ فرمایم چې دای هال صد چې تی جهنم له وزدا خو می امتیان دی نو یماله به د ملک وای چې انهم ارتدو بعدک علی ادبارهم القحرا طانا رست د مرتدین استادینی پری خیو خوګه حدیث دی چکم خلک مردتی وي د نبي صلى الله عليه وسلم دين او شريعت پریخه نو ملائک به جهنم لروان کړي صرف دایا او روايت د صحيح البخاري کې چې دانو او اهل علم په خپل مصنفاتو کې نه ذکر کړي ستا خبره مومن الذهب بصخاري صحيح البخاري باب کو زاغي چودي شوا په دغه احاديث خطبیان خطب يام بيغمني فنور او مصنفاتو کې دي دی یبن یو ډاکټر او عالم دی تر دې موضوع باندې یو علمی بحث لیکل دی چې هغه نت باندې شته شبکۃ الولوګه د نت کې یو موقیع دی نو دا غدا بحث پکې موجود دی د دې بحث نوم عنوان دی الحديث الوحید الذي تفرد الامام البخاري بروايته شي صحیحه هی دون غیره من العلماء المصنفين فيما نعلم اغه حدیث ذکر کړه چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د اغه اخراج باندې د نور او ایم مون منفرد ده او دا روایت بل چانه ده ذکر کړه ده ددا د دې او اعتراض دریم جواب شو صدرم جواب د دې شبهه داده بعض احن علمو او نقادو امامانو د صحیح بخاري په بعضې روایياتو او الفاو باې سنقد او کلام کلب دی نو هغې خدي شو به طرفله د سره اړو اشاره قدر ر نه ده کړی هځکه هغې ل دا پتهوه ریبانې پوو چې دا د د عظیم کتاب صحت صحت او نووسله نظره او نقصان نه ورکي. دا د سره اړو څه سوال وی اعتراض نه د اصل مخطوط نشته نو کوم اهل علم لکه امام دارقطنی رحمۃ اللہ نے یا نور چې د بخاری په بازه الفاظ باندې یا په بازه راویان باندې کلام کړي هغه دا اعتراض او اشکال د سره ذکر کړه تدای نو امامانو په دې خن کویدل کده دې اعتراض صح حیثیت او مقام وین او هغه خبر له اشاره کړه کړه مطلب دا شرا اعتراض بالکل د علم نه خالی او عارضه این زم جواب دلی فبه داده چې تعصُر روايه کې د محدثین اصل اعتماد په روایت باندې وو په مسودو او مخطوطاتو باندې لاغي اعتماد نو یار استار روایت بالا منم چې تماله خپل مسودرا مخیله کی مخدود درامه خیله کی علم بری یوی سینې نبی سینې له منتقل کیدو دا سند دا غی پنی زبان دی معیار او د حدیث د قبلې دو یاد رد کیدو د پاره السند عندهم معیار للقبول والرد دا سند دا غی پنی زبان د قبول او د رد پاره معیارو دا د اوچي مسوده او مخطوط به معنی پیش کې بل محمد ابن يوسف الفربري دا شپږم جواب ده امام محمد ابن يوسف الفربري دا کتاب دری دي د خپل استاد نوریدله نو له هاذا جامع او صحیح په ثبوت کې ذره بر شک او شبهه نشته یوسف الصل رحمت رحمتہ اللہ علیہ وای چې ما درې پیري د خپل استاد امام بخاری نه دا صحیح اوریدلې په دو هجری کې چې په دغه وخت کې وای زما عمر ول اس قالو دای په خپل خار شربر کې اوریدل او او دویم زله بوخارای کې 2025هجرې کې هغه ته مویزما عمر یو مشتانو او پدریم زلبات دی د امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ کتاب وو има په مختلفو مجالس کې اوریدل پدری کال کې 253 254 54 او 255 هجری کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د وفات نه او کال مخکی ته بلی کې زره بر شک او شبهه نشته چې محمد ابن یوسف الفربریدا کتاب د خپل استاد ندری زلی او ريدله او اصل نسخې مورثره موجوده وه بدل 15 پک جوابونه اهل علم ددا شبې کړي د دې منکرینو په شوبحاتو کې درې مې شوبه او درې اعتراض د امام بخاري رحمت الله علیه و صحيبه نده ده چې د دې صحيح البخاري شمیر مې روايات دي راویان د خپل استاد نه کتاب روایت کوي او بیا په روایاتو روايات کې کمه وبې شهمه اختلافات هم دي زیادت او نقصانم هم نو لہذا په کتاب باندې سباور او اعتماد نشتا د غیر معتمد کتاب ده پرې اشکال باندې پوښتنه وګوره د صحیح البخاري و غیرش میں روايات دي فباضی کی زیادت دے فباضی کی لب نقصان دے فباضی کی تقدیم و تاخیر دے سے ابواب مخفدی سے رستو دی, دی فباضی کی فباضی سیغو کی سے زیادت او نقصان راغلے کله د اللہ رب العالمین نو ذکر شنو غیر عز وجل وی فباضی ور سر تعالی وی باضی زے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ وسلم سر علیہ الصلات و وسلم نے نو دای دا دا مقصد داله دا چې دا اختلافات پکې دي او دا ګڼ روایت راغلي نو دا دلیل د دې دې چې په دې کتاب باندې سباوره او اعتماد نشته پوشوی پر اعتراض باندې